Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju StreamAway. Danas ću vam govoriti o Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koje su njegove djelatnosti i što na njemu se možete dobiti, koje usluge koristiti, koja prava i obveze imate ukoliko se na zavod prijavite, te ćemo se nešto malo dotaknuti tržišta rada. Pa evo za početak Hrvatski zavod za zapošljavanje, što je Hrvatski zavod za zapošljavanje i koje su njegove djelatnosti, te kako se prijaviti. Ono što je bitno, to je da se na Hrvatski zavod za zapošljavanje mogu prijaviti nezaposlene osobe, ostali tražitelji zaposlenja koji se ne smatraju nezaposlenim osobama, te druge osobe koje koriste usluge zavoda. Postoji razlika između nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja, to je u sljedećem. Pa evo ga, reći ću vam sad jedan podatak koji također iš jednom napominjem, stoji na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sve ove podatke o kojima danas pričamo, tj. o kojima vam govorim, možete naći na stranicama Zavoda za zapošljavanje. Dakle, razlika nezaposlene osobe. Nezaposlana osoba se smatra osoba koja je sposobna ili djelomično sposobna za rad u dobi od 15 do 65 godina, koja nije u radnom odnosu, koja aktivno traži posao i raspoloživa je za rad. Naravno, takva osoba ima svoje obveze i prava. Obveze takve osobe je da se javlja jedanput mjesečno u Zavod za zapošljavanje, da prisustvoje grupnom informiranju te individualnom savjetovanju, da zajedno sa svojim savjetnikom izradi profesionalni plan traženja posla te da se pridržava dogovora iz plana. Također, on mora biti raspološen Hrvatskom Zavodu e, najmanje dva dana u tjednu po tri e, sata, s time da vi sami možete birati dane i sate koje vam odgovaraju. Vaše prava kao nezaposlene osobe su pravo na novčanu nakranu, međutim uvjet je da postoji najmanje 9 mjeseci rada u posljednjih ili 4 mjeseca, da radni odnos nije prestao krivnjom, vašom ili sporazumom, te prijevu zavodu u roku 30 dana od dana prestanka radnog odnosna ili bolovanja. Pravo na mirovinsko osiguranje, ako se ostvari pravo na novčanu naknadu, te ako se ispunjavaju godine života za starosnu mirovinu, a ako nedostaje najviše 5 godina mirovinskog staža. Također pravo na novčanu pomoć i naknadu te troškove za vrijeme obrazovanja. Kao jedna vrlo zanimljiva stvar, a to je pravo na jednokratu noćnu pomoć i naknadu putnih i selikbenih troškova. Sad, koja je tu razlika od tražitelja zaposlenja? E, za Tražitelj zaposlenja je e, sljedeći: oni mogu koristiti usluge posredovanja, mogu koristiti usluge savjetovanja i mogu koristiti usluge informiranja. Međutim, oni nemaju obvezu e, jednomjesečnog javljenja zavodu. Međutim kao takvi oni također e, ne mogu koristiti prava iz statusa nezaposlenosti. Znači sva ova prava koja sam sad rekla tražitelji zaposlenja, to jest ostali tražitelji zaposlenja ne mogu koristiti. Zavodu se naravno prijavite ne samo radi traženja posla, već možete i radi savjetovanja i informiranja. Znači, zavodu se možete prijaviti kad se odlučite za aktivno sustavno traženje zaposlenja, ali to obavezno mora biti u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosna. Ako imate pravo na noćenu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, to smo rekli da imate ukoliko imate 9 mjeseci neprekidnog staža u posljednog 24 mjeseca. E, gdje se prijaviti? E, prijavljujete se Zavodu osobno, e, svom, svoj nadležni službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema mjestu prebivališta ili običajnog boravišta. Šta trebate e, ponesti? Također, prilikom odlaska na Zavod ili prijave to obavezno pogledajte na stranicama Zavoda, ali evo ga, sad ću vam ja to pročitati, a to je... Osobna iskaznica, odnosno potvrda u boravištu ako se prijavljujete izvan mjesta prebivališta, radnu knjižicu ili zaključenu radnu, zaključenu radnu knjižicu ako ste bili zaposleni, dokaz o prestanku radnog odnosa ako se prijavljujete po prestanku radnog odnosa, te na zahtjev zavoda i drugu dokumentaciju ako ona potvrda da bi se utvrdili uvjeti za prijavu. Evo ga čisto par tehničkih informacija, a sada hoću vam reći o nešto više o djelatnostima samog zavoda, ali nakon kratke pauze. Poštovani slušatelji, ponovno smo u emisiji streamway. Danas vam govorimo o Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, vašim pravima na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, kao i vašim obvezama, ali također se dotičemo i tržišta rada, te situacije i podacima koji su značajni i koje možete pronaći na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a odnosi se na broj novozaposlenih i novo prijavljenih osoba s obzirom na prošu godinu. Sada ću vam reći nešto o djelatnostima zavoda i koje su to. Djelatnosti zavoda čine posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, prava posnovi nezaposlenosti i obrazovanje za zapošljavanje. Pa što je posredovanje pri zapošljavanju? Temena funkcija Zavoda za zapošljavanje koja nezaposlanim i, ne i drugim osobima omoguća lakše i brže prinalaženje posla. Također nudi stalnu stručnu pomoć nezaposlenima i drugim osobama pri izboru zvanja, pri promjeni zvanja i zanimanja, te zaposlenje u skladu sa stručnim i radnim sposobnostima. Također pruža i stalnu stručnu pomoć poslodavcima u nalaženju i odabiru kandidata za njihova slobodna radna mjesta, naći da poslodavac, poduzeće, trgovačka društva, znači obrtnici, poduzetnici i drugi, Zavodu za zapošljavanje dostave Opis radnog mjesta, kvalifikacije koja osoba mora zadovoljavati, koje sposobnosti mora imati. Tada zavod za zapošljavanje objavite oglas, gdje vi možete na stranicama zavoda za zapošljavanja pronaći taj oglas i prijaviti se ukoliko smatrate da imate kvalifikacije i sposobnosti za njega. Ko su korisnici zavoda. Korisnici zavoda su kao što sam sada napomenula, poslodavci poduzeća, nezaposlene osobe, tražiteli zaposlenja kao i učenici, studenti i ostali. Govorimo o posredovanju pri zapošljavanju, pa što se sve podrazumijeva? Posredovanje pri zapošljavanju znači obuhvaća osobe koje traže zaposlenja te poslodavce kojima su potrebni radnici od određenih zanimanja i profila. Posredovanje pri zapošljavanju zahtjeva aktivno sudjelovanje i raspoloživost za rad osobe koja traži posa ona naravno, zavodu djeluje nepristarano u odnosu na nezaposlene osobe i poslodavce. Poslove posredovanja pri zapošljavanju zavod obavlja na osnovi evidencije nezaposlenih i zaposlenih tražitelja zaposlenja, te, naravno, na osnovi po procjene potrebe i znanja, viština, sposobnosti za rad na određenim poslovima u neposrednoj suradnji s poslodavcem. Također, Hrvatski zavod posreduje pri zapošljavanju na temelju prijavljenih potreba poslodavaca, znači upravo ovo što sam malo prije govorila, poslodavac da oglas Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji onda djeluje na temelju tih prijavljenih potreba. Također, ono što je bitno, to je da uspješnost zapošljavanja nezaposlenih osoba ne ovisi samo o toj nekoj stručnosti koliko će se zalagati hrvatski zavod za zapošljavanje. Već ovisi naravno i o ponudi slobodnih poslova, slobodnih radnih mjesta na tržištu rada kao i sposobnostima znači prijavljenih osoba, jer naravno nije svaka osoba kompetentna da obavlja svaki posao. Pa što je tu bitno? To je bitno da vam zavod pruža i određene radionice na koje vi možete doći, kako bi se malo više educirali. Tu zavod ima neke tri radionica, to je kako se traži posao, kako se predstaviti poslodavcu i radionica, samo proficijene. To je znači bitno to profesionalno usmjeravanje. Profesionalno usmjeravanje obuhvaća skup različitih aktivnosti, koje pojedinci ima omogućuju da oni utvrde svoje vlastite mogućnosti, kompetencije, interese, kako bi donijeli odluku o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju, te uspješno upravljali svojom profesionalnom karijerom. Danas je situacija na tržištu rada promjenjiva, znači promjenjivi suvjeti na tržištu rada, traži se sve veća nužnost topicijel životnog učenja kako bi pojedinci stehli nova znanja i vještine ili ih već održali ili povećali kako bi se zaposlali. Znači, potrebno je znači da pojedinci u sklopu svoje samoprocijne sami vide što je njima potrebno. Da usvoje neke nova znanja, da usvoje neke nove vještine. Recimo informatička pismenost danas u 20. i danas u prvom stoljeću je prijeko potrebna. Malo koji poslodavac neće navesti mogućnost, sposobnost korištenja računalom u opisu rada mjesta kao i strani jezik. Prije bio možda jedan strani jezik, danas se na tržitu rada već traži najmanje dva strana jezika, da se znaju. Znači to su neke to su neki dijelovi koji jednostavno danas su na ovom tržištu rada prijeko potrebni i vi ih morate imati. Neka dugotredno nezaposlena osoba koja možda 20 godina je radila i s igrom slučaja ostala je Bez posla, ona danas treba obnoviti svoje znanje, svoje vještine, jer recimo od samog životopisa, životopis se više ne piše na način na koji su pisali prije. Prije su e, razne osobe, razni tražitelji zaposlenja, razne zaposlene osobe pisale životopisa u obliku eseja. Danas već postoje Europas, novi oblici e, pisanja životopisa, znači ta europska forma e, pisanja životopisa, gdje jednostavno... Ljudi koji su dugotarne na zaposleni moraju obnoviti ta neka znanja, također moraju se educirati, moraju obnoviti sva znanje, moraju obnoviti svoje sposobnosti, oni moraju usvojiti informatičku pismenost za koju smo rekli da je prijeko potrebna vještina danas i na tržištu rada i tekako poželjna, potrebna i tražena, ono što je najbitnije. Pa evo ga, osim životopisa, koje možete se javiti Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje, gdje će vas oni kroz svoje radionice uputiti kako se piše životopis, također na razno raznim portalima koji danas postoje, koji objavljuju uh, slobodna radna mjesta, također tamo možete naći neke primjere životopisa i moba, koji itekako prijeko prijeko danas potreb, znači te životopis, ta molba mora na nešto ličiti da se tako izrazim. A kako mora izgledati dobar životopis, također možete pronaći ove informacije na Zavodu za zapošljavanje, a ja ću vam samo dati sada neke informacije i smjernice. Kada pišite životopis, morate imati na umu da poslodavac dobiva mnogo životopisa i molbi za posao. Neke životopise možda neće ni pročitati, drugima će posvetiti puno pažnje. Znači, u vašem interesu je da napišete dobar životopis koji će poslodavat zamijetiti, detevno pročitati i po kojem će vas zapatiti. Ne smije biti dug, najveće stranicu do dvije. Ukoliko nemate puno toga što bi stavili u životopis, bolje je da napišete manje nego da napišete neku dugu, srpnu ali dosadnu i zamar. Znači zamarajuću temu, pošto poslodavca ona neće biti interesantna, jednostavno će ostaviti negativan dojam, neće pročitati do kraja, znači vi ste na početku već izgubili neku mogućnost da uopće uđete na razgovor s poslodavcem. Ono što je bitno je također da mora biti pregledan, mora biti čitljiv, mora biti uočljiv. Izgled teksta mora biti jednostavan, uredan. Razmislite, znači, kako bi trebao životopis izgledati. Islijedite taj neki stil. Također, bitno je da važne informacije stavite na početak ili na kraj. Zašto? Zato je početak i kraj je uvijek onaj dio koji se pamti bolje nego sredina. Također, nastojte naglasiti svoje nedavne uspjehe, svoje nedavna dostignuća, a ne ona stara. Redno informacije u životopisu također treba prilagoditi zahtjevima radnog mjesta za koje se natječete. Ako recimo vaše obrazovanje, radno iskustva imaju u vezi sa poslom za koji se natječete, tada ih je dobro navesti na početku životopisa. Znači, odmah nakon osobnih podataka. Ukoliko oni ne odgovaraju u potpunosti zahtjevima posla, onda možete, pričati, e, možete pisati drugim redoslijedom. Znači, možete istaknuti neke vištine, neka znanja, neke radne uspjehe koji pak odgovaraju zahtjevima tog radnog mjesta. Također, morate pasiti na gramatiku, na stilsku jasnoću, stil pisanja. Izbjegavajte spod svaku cijenu ponavljanja. Šta treba sve sadržati, kako izgledati? Još jednom, možete pogledati na stranicama Zavoda za zapošljavanje. Ukoliko se prijavite Zavodu za zapošljavanje, možete o tome diskutirati i može vam pokazati vaš savjetnik za zapošljavanje. Također, danas u dobi interneta na razno raznim e, vašim internetskim pretraživačima koje već imate, utipkate životopismobajs, batit će vam stranice, e, portale koje se bave zapošljavanjem, i različite primjere životopisa moći ćete vidjeti i na tim stranicama. Također je vrlo bitna molba koju, opet ponavljam, možete na istotim mjestima pronaći. Pa evo ga, znači, sad smo obuhvatili par informacija vezano za životopis i molbu, ali također je tu uh, važan i razgovor sa poslodavcem. Znači, tu je neki ustaljeni redoslijed, kandidat podnosi poslodavcu molbu, životopis, dokumente o školovanju i sve ostale dokumente koji su potrebni za prijavu za određeni posao. Poslodavac na temelju vašeg životopisa i molbe, ako im se učini zanimljiva, interesantna, odabraće, znači upravo vas, će vas na intervju i što sad, došli ste na intervju i prolazite jedan postupak profesionalne selekcije. Ona može uključivati i psihologijsko testiranje testovima sposobnosti, ubitnicima ličnosti, čak i zdravstveni pregled te razgovor sa psihologom, znači ovisi od radnog mjesta do radnog mjesta. Bitno je da se pripremite za intervju, a to je vrlo bitno da saznate neke osnovne podatke o poduzeću i poslu za koji se natječete, da ne bi se dogodilo da dođete na razgovor za posao. Apsolutno nemate pojma čini se ta tvrtka bavi, dakle to definitivno nije u vašu korist. Također, Bitno je da razmislite o nekim pitanjima i pripremite odgovore. Ono što većinom poslodaci danas znaju pitati, a to je reciti mi nešto o sebi. Situacije su sljedeće. Osoba se totalno zblasira, ne zna uopće što bi rekla, e, panika, pa ja sam super, mi veštine su odlične, a koje su to veštine? Znači, totalno nepripremljenost ne dolazi u slučaju ukoliko želite staviti dobar dojam. Znači, osim samog tog nekog informiranje na samom podoseđaju i radnom mjestu, također je bitno da pripremite ta pitanje pa recimo recite mi nešto o sebi u dvije, tri minute, vježbajte kod kuće sa prijateljima, obitelji ili sami ispred zrcava ako nikog nemate, što trebate reći, pa bitno je znači, neke podatke o vašem obrazovanju, o vašem zadnjem radnom mjestu. Istaknite tu svoje vještine, svoja znanja, svoje prednosti koje ste imali i na prošlom radnom mjestu, ali također koje zadovoljavaju ovo radno mjesto zašto bi vi bili dobri znači, za taj posao. Razlog zbog kojeg upravo tražite taj posao, koje su vaše očekivanja i ono najbitnije vaše kvalitete, vaše osobine. Također oni tipični stvari Budite lijepi, pripremite odjeću, obuću, budite uredni, prikladni naravno s poslom za koji se natječete. Također budite spremni sve prezentirano podkrijepiti nekim dokumentima. Možete se dogoditi, ukoliko se poslodavcu svidite, da će on možda čak da bi imao cjelokupnu provjeru zatražiti da mu dostavite nakon neke dokumente, znači nikako nemojte lagati. Pa evo ga, još razno razne načine kako se predstaviti poslodavstvo također možete dobiti na Zavodu za zapošljavanje kroz radionice isto tako i na internet portalima koji se bave, oglašavanje poslova, slobrno prosurfajte i dobit ćete mnoštvo, mnoštvo zanimljivih i potrebnih, korisnih informacija. Znači, ovo što sam sada rekla samo su neke od smjernica na kojom dalje sada možete sami se informirati. Bitno je da se sami informirate, bitno je da aktivno tražite posao. Plan aktivnog traženja posla započinje samom odlukom, znači da mi želimo raditi i da ćemo učiniti apsolutno sve da tu želju ostanimo. Pa evo ga za početak neki savjet, možete učiniti neku procjenu. Razmislite o svojim znanjima, o svojim lištinama, interesima, sklonostima, željama, očekivanjima u profesionalnom životu, stilovima, stavovima, vrijednostima, trenutnim mogućnostima i potrebama, što podrazumijeva aktivno traženje posla. Znači bilo, bi, bilo da ste sad dugotreno nezaposljene osobe ili ste tek učenici koji izlaze iz školskih klupa sa fakulteta koji još nisu upoznati s tržištem rada, ali stupaju na njega, žele posao, žele ga aktivno tražiti, pa kako? Svakodnevno prikupljajte informacije o slobodnim radim mjestima. Znači, vaša prijava na zavodi, pasivno sjedenje i čekanje da vam oni nađu posao ne podrazumijeva aktivno traženje, to nije aktivno traženje posla i takve su mogućnosti vrlo male da ćete naći. Aktivno traženje posla podrazumijeva znači, vaše samostalno informiranje o slobodnim radim mjestima preko časopisa, putem internet, Portala, pratiti oglase u novinama, raspitujte se kod prijatelja poznanika da li možda je neko čuo za neki posao kojem bi vi sa so svojim sposobnostima i znanjima, vištinama odgovarali, također i sa vašim savjetodavcem na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ukoliko se odlučite prijaviti i na taj način tražiti posao. Također, ono što smo prije napominjali, razmislite o mogućnosti stjecanja ili usvajanja novih postojećih znanja i vještina koje bi vam mogli pomoći. Znači, ti strani jezici, rad na računalu, komunikacijske, prezentacijske vištine, što su danas isto vrlo, vrlo bitne i tražene na tržištu rada. Sami se javljate na oglase, pošaljite zamolbu, životopis, poslodavcima za koje se pretpostavljate da bi u bližej budućnosti ili danjoj mogli imati potrebu za osobom vašeg kadra, pripremite se za razgovor s poslodavcem, napišite kvalitetnu molbu, kvalitetan životopis i ono što je najbitnije, ne odustajte. Iako kad vam se čini da ste toliko puta odbijeni i da vam pada entuzijazam, nikako to nemojte napraviti, postoji jedan dobar citat na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a on kaže, ako ste uporni, imate šansu i nešto dobiti. Odustanete li? Sigurno nećete dobiti ništa. Dakle, uvijek su moguća neka privremena rješenja koja ponekad mogu postati dugoročni izbor. Sjetite se, profesija danas znači napredovati obrazovanju i poslu tijekom cijelog života. Tržište rade danas fleksibilno, mijenja se, ugovori su većinom na određeno vrijeme i zahtjevi su takvi da vi konstantno trebate osvajati nova znanja, nove vištine koje će vas činiti kompetentnim, kompatibilnim da se javljate na radna mjesta koje se nalaze upravo na tržištu rada. Situacija naravno jednostavno niko ni nije rekao da je jednostavna ali evo ga, uz par smjernica, par informacija i vlastitom informiranju, vlastitom šeljom za uspjehu za, za traženjem posla, za aktivnim traženjem posla. Dakle, definitivno. Možete pronaći hrpu informacija na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, isto tako opet napominjem na portalima koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju, u razgovoru sa so svojim poslodavcem i definitivno nikako, nikako nemojte odustati jer posao postoji i za vas. Makar sada evo ga, priča se o nekoj krizi, istina je, radnici se otpuštaju. Međutim, to ne znači da se novi neće niti zapošljavati. Vremena se mijenjaju. Tržište rade, tržište rade se mijenja. Bitno je da ste vi informirani, bitno je da ste svjesni svojih mogućnosti, bitno je da se obrazujete konstantno kako bi mogli stupiti sigurno na to tržište rada, Sada ćemo napraviti jednu malu pauzu, a onda ću vam ispričati par korisnih i zanimljivih vijesti i informacija. Meni su bili korisni, nadam se da će biti i vama. za zapošljavanje o tržištu rada, koje su vam potrebne informacije da bi se prijavljali na tržište rada i općenito koje su vam potrebne informacije ukoliko aktivno tražite posao ili ćete u budućnosti aktivno tražiti posao, znači stupiti na tržište rada. Pa sada svega nekoliko korisnih informacija koje se nalaze na stranicama Zavode za zapošljavanje to su podaci o nezaposlenosti u siječnju 2009. godine. Pa navodi se ovdje kako krajem siječnja 2009. godine u zavod registrirana i evidentirana 254.291 nezaposlena osoba, što je 5,8% više nego prethodni mjesec, ali 2,6% manje nego u siječnju 2008. godine. Znači evo ga, ipak se nekako ta nezaposlenost smanjava, međutim ona varira od grada do grada, varira od mjeseca do mjeseca. Ako vas, ukoliko vas ti podaci zanimate možete ih pročitati na Zavodu za zapošljavanje. Također jedna zanimljiva vijest se nalazi na stranicama, a to je sam poslova 2009. i drugi tjedan psihologije u Hrvatskoj. Ožaj je 2009. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje obilježen je kao mjesec sajmova poslova. Tijekom oživka biti će organizirane 22 sajma poslova u 22 grada sajmovi poslova započinju u sinju drugog oživka, znači već su započela, a završavaju 30. oživka u Novskoj. Kroz sam poslova, zavod želi omogućiti direktan kontakt onih koji traže posao, tj. nezaposlenih osoba i ostalih koji se nalaze na tržištu rada, te onih koji nude poslove, tj. poslodavac. Prilike je to za sud nezaposlenih osoba i ostalih osoba koje traže posao, sa poslodacima kojima je namjeru mjeru zapošljavanja ovoj godini i kojima je potrebna radna snaga. Evo ga, psiholozi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sekcije za profesionalno usmojavanje Hrvatskog psihološkog društva predstaviti će svoj rad Hrvatskoj javnosti u okviru sajmova poslova koji će se provoditi u svim područjima, službama Zavoda tijekom možnika 2009. godine, planirane aktivnosti uključuju organiziranje radionica, tribine, okruglih stolova i drugo. U PDR dokumentu na stranicama Zavoda možete pogledati raspored tih aktivnosti, pa ukoliko vas njima slobodno odite, informirajte se, vidite što se tu sve nudi za vas, što možete poduzeti, vidjeti. Još jedna zanimljiva informacija koja je bila objavljena na stranama večernjeg lista u razgovoru sa stručnim osobim Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosi se na područje grada Karlovca. A ono govori da na bursi postoji oko 900 trgovaca, međutim i dalje se školuju novi. Znači, iako postoji... Oko 900 nezaposlednjih trgovaca, najviše od svih srednjoškolskih zanimanja, veliki broj učenika osmih razreda po izjavama na profesionalnoj orijentaciji, namjerava se školovati za trgovce i frizere. I sad tu se postavlja pitanje opet školujemo li i dalje mlade za burzu. Pa evo ga šta Zavod kaže. Zavod kaže da nažalost već nekoliko godina se ponavlja situacija da puno mladih ljudi se odluču upravo za, ti, za ta zanimanja. Zanimanja koja su teško zapošljiva, međutim voda kako to nisu samo trgovci, već da je to i ekonomska škola, hoteljersko-turistički tehničari, fizioterapeut, i drugo, osobito ako ti učenici znači, stavaju obrazovanje na fakultektu, ako ne idu dalje, dolaze na burzu, traže posao, ima ih mnogo, tržište rada je, jednostavno, više nema toliku potrebu, pošto je ona, evo ga, prema ovim e, procjenama ogromna. Zastrašujuća brojka je, na, m, znači, što naravno nikako nije povoljno za sve te mlade osobe koje odlaze. Upravo u te škole, ali evo ga, navodi se da ipak i nije tako loše, da je prošle godine u Zavodu objavljeno 207 natječaja da se zaposli trgovac, znači ipak ta trogodišnja zanimanja imaju neku perspektivu, naravno ona nije bajna, ali evo ga, ipak, znači ona. Postoj. Pa sad tu također mlada osoba navode zašto on to žele. Pa evo mlade osobe navode, znači žele raditi... Ne želim raditi kao prodavač jer je posao slaboplačan, a u školstvu sam se upisao jer su prijatelji o njoj govorili sve najbolje. Sljedeća izjava upisat ću se u školu za frizera jer mi se ta zanimanja najviše sviđaju. Drugi školi čini mi se priteškim zbog programa. Znači evo ga, prijatelji možda neke poteškoće ili čisti osobni interes, želja, zanimanje za tom profesijom. Pa evo ga, sada lagano idemo kraju. Nadam se da ste uhvatili par korisnih informacija. Naravno, nisam mogla obuhvatiti sve informacije. Nadam se da sam ove neke korisne prenijela. Sada je naravno na vama, ukoliko aktivno tražite posao, ukoliko će aktivno tražiti poslo ili samo želite se malo više obrazovati, biti u korak sa tržištem rada, da to tako nazovem. Ukoliko želite se samo informirati o nekim stvarima, Naravno, kao što sam i rekla, sve ove informacije možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr. Isto tako također na raznim portalima koji se bave posredovanjem pri zapošljavanju ili koji daju samo oglase za zapošljavanje također u novinama ili u vašu internet tražilicu jednostavno upišite životopis molba aktivno traženje posla što vas zanima. Danas smo u 21. stoljeću informacije su posvudo oko nas, bitno je za vas da ste odgovorni da ste svjesni i da se informirate. Evo ga toliko za danas u ovoj emisiji Stream Away. Nadam se da vam je bila korisna, a mi se čujemo Slijedeći ponedjeljak na slobodnoj internet stranici stanica mir. Lije pozdrav i zaslušenja. Oficija realizirana realizira na unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od europske unije u sklopu programa FARE 2006.